Де ж церква? Де Бог? Дочка моя, Бог присутній у всіх ділах наших і за все воздасться. Коли Людовік, син імператора Карла Великого, в своїй любові до істини не зміг змовчати і розкрив, яке розпутство панувало при дворі, скільки сотень наложниць мав сам імператор і скільки незаконних дітей сплодив з ними, то ми обмежені і ладні були засудити вчинок Людовіка. Свята ж церква стала на його захист і назвала Людовіка благочестивим ваша величність, миттю докинула Матільда. «Ви обіцяєте мені благочестя? Хіба воно дається, а не живе в людині?» тихо спитала його праксія. «Ми з найсвятішим папою...» «Забули вам повідомити, ваша величність, що імператор домагається вашої видачі!» Замість відповіді зловісно повідомила Матільда. Євпраксія з невеселим подивом поглянула на графиню та нагадувала гострозубого хижого звірка, що так і хоче вчепитися тобі в горло. «Адже знай, як їй тяжко, в якій безвиході опинилася!» Певнена, що відступати імператриці нікуди і має згодитися з усім, що пропонує, а може вимагає папа, але для певності хоче завдати ще одного удару, тяжкого, зрадливого, смертельного. Чи забула, що вже казала про вимогу імператора, чи навмисно повторила це при папі? Все в інфракція удала ніби вражена в саме серце словами Матільди. А та, тішачись з переляку молодої жінки, захоплено сьорбнула повітря і милостиво виголосила. Але ми з найсвятішим папою ніколи, ніколи, що ніколи, так і лишилося таємницею. Бо ще не було запевнень з боку імператриці, отож не годилося занадто багато обіцяти. Матільда урвала мову саме там і тоді, де й коли належала. І Євпраксія, підкоряючи злій грі цих жорстоких людей, не маючи іншого виходу, тихо сказала, «Я вдячна вам, ваша святість, за пораду, і хотіла б скористатися з неї, коли на те буде ваша висока згода і ласка». Папа мовчки поблагословив Євпраксію, дав їй для поцілунку свою злидащину руку. Матільда, запобігла зазираючи імператриці в обличчя, Провела її туди дождали дві скідами. Так довго очікувана розмова нарешті відбулася, не принесла ні надії, ні полегкості, саму лиш пустоту і щеміння в душі. Та все ж є в зітхнула вільніше, вільна, бодай думкою, не тяжітиме більше над нею непевність і невідомість. Ще одне зусилля, ще одне приниження цієї землі суцільних принижень і кінець. Вільна, вільна від їхніх милостей, від їхніх розкоші, від їхньої зажерливості і мстивості, від багатолітньої наруги. Заради цього готова на все. Хочуть почути від неї, почують аж у вухах дзвенітиме. Накладуть на неї єпітемію. Хіба можна злякати людину, що найтяжчими карами перед лицем свободи? Хай вигадують для неї, хоч і безневинної кару, вона знесе залюбки, бо хоче бути вільною, Примусять спати у воді, у крапиві, на розсипані шкаралупи від горіхів, звелять розпростерти руки Христом, виспівувати псалми, бити долонями по підлозі, бичуватися дисципліною, стерпить усе. Кажуть, поститися сім тижнів або й сім років пристаній на це, хоча могла б найняти заступника в єпідемії Юстуса, платячи по три соліди за тиждень. Навіть засуджена до семилітнього каяття могла б очиститися за три дні, посадивши на хліб та воду спершу 12 чоловік на три дні, а тоді сім разів по 120 чоловік теж на три дні, щоб отримати рівно стільки днів посту скільки міститься їх у семи роках. Але щодні роки, порівнюючи з визволенням. Поволі пустота в душі змінилася на радісне очікування. Ївпраксія нетерпляче ждала настання того дня, коли брами Каноси відчиняться, і вона вирушить в свою останню подорож по цій землі, що імператриця, але вже не рабиня. Вирватися з Каноси, здолати неволю, Доволю вона конала в цих мурах, пильнована сторожовими псами Матільди. Може, і папа – теж ж вірний пес графині Тосканської, хоч і гріх таке мовити. Але ж не дарма в самій назві замку є щось собаче. Примітка Кано – собака, італійське. Люди тут не живуть, гризуть ці скажені собаки. Ненависть скупчується в цих кам'яних палацах і церквах нагнічується за потрійними мурами та бездонними ровами, а тоді розпрыскається по всьому світу гнилими бризками, розповзається муровою пошестю, розлітається вітрами підступів. І вона попала в руки цим людям, визволена з неволі імператорської в неволю папську. Два мечі божі світський і духовний. Вже понад сто років змагається між собою папи і германські імператори за ці мечі. Отон перший перейшов через гори, бо ж королі завжди йдуть туди, де менший опір і де більше здобич. Проголосив що Італія з Германією, повинні назавжди поєднатися. Вінчався залізною короною Лангобарді у Римі. Була приєднана Бургунтія, мав би злитися в цій державі весь захід, творячи абендванд» розчулених от пива і от легких перемог над безборонними італійцями та слав'янами маркграфів. Примітка «Вечірня країна» – термін реакційного німецького націоналізму.